Arraitzen duzu ez, zintzelik irratia entzuten, hemen, horretako irrati libra, zintzelik FM1. Eta telefonoaren beste aldea, Jon Baguez daukagu, eresbileko Bileko zuzendaria, Kaixo, arratxalde hon. Arratxalde hon. Arratxalde hon. Normalean hemen, zintzelik irratia musikari tarte ondia eskentzen diogu, ordu mordoska. Baina, eres bilekoek egiten duzuen musika, ala zuek iriltzen zazten musiken gurua, batzutan bastertu xamarreukitzen dugu. Eta zu esadete, ba, urtero, urtero ja, berro eta bi urtez ba, musika azte antolatzen duzuena hemen herrian, herrenteria, horretan Eta ortengoan esan dugu, bueno, ortengoan ja A ber, ekarrezketein ba, bar dugu Egontzinen emaratoian gurekin Beste batzutan ere ba, egontzara gurekin bueno, Aprolitzatu bar dugu, ba, musika, motorre ere ba, pixka bat, tartea eskentzeko uhum. Eta gaur hasiko da, ez da? Gaur hasiko da musika azte? Bai, gaina, nik usteet... Hune e, goki adalazatik musikastek ere, bueno, ba, berrogei urtetan hasi da, eta onditu da, eta aldatu da, ere. Ezan genezak ere musikaste hasi zanean, e, mila bederatzen da, irudogu garren urtean, batez ere Euskal musikagilen klaskoen lanak aleratzeko burutu zela batez ere bai du korurako musika, kamarako sinfo, eta sinfoniko musika, eta bar, eta e, gero bere alakunturatu ginen, e, ba, ni baino gehiago, Andra Mari Koraleko zuzendari ez, e, den, zen, gara hortan Josluiz Antzorena, ba, Euskal Herrian etzekoela horrelako musikako artxiborik, eta musikazte jarra, egiten jarraitzeko, horrela burutu zen, erezbil sortzea, urrengo ustean, uh -huh. mila bederatzen da hildo urtean. Eta egia da urte guzti hauetan, berroge, aurten berrogeita bigarreke dizio daukago, e, bueno, musikaste ere haunditzen joan da esango genezake, eta eta Euskal Gizartearekin bate da aldatzen ere. Eta joan da urtean, em, aldaketa... Eta handi samar bat e, planteatu genuen musikasten baitan. Eta izan zen, bakar bat izan de harrean bi azte burutan e, egituratzea musikaste, eta horrean lehenengo astean. E, musika BCIAI gaurko musika desberdinai, eta ez bakarrik musika klasikoari baizik eta baita ere jazz musikari edo herri musikari edo urbano edo gazte musikari ere eskintzea leku bat eta ja bigarren hastea horrela klasiko musika ala susentzea beti bezala. Ta orduan eh horrela, eh, ba, mm -hmm. eh, horrela eh, eingenua joan urtean ikusi gendu funtzionatzen zuela eta horrela mantentzen urtengere musika ere, azteoko, eh eskema Egonez, pixka bat irakurtzen aurtengo gitarra guata, bai zugei patzen duzuna ez e, bi gauzakor bado ba, de konzertu akustiko ketogorra bai, baino baitaren non ez dakito orain non e, irakurdu baitare, ba musika elektroniko aria dibidez baitaren mango diozuela aukera a, a oskorri ere, bai, bai, bueno, bado dela algoza desberdinak, ez? Bai, gaur bertan, norbait animatzen bada gaur adibidez, 10-15 desberdin planteatzen ditugu, bat arratxeldeko saspiretan E, kustiko kontzertu bat, e, musika garaikidearekin eta hor za, e, zazsti kideko xare laborategia e, taldea e, egongo egon da, e, musika horiek egiteko, es dira musikak bakarrik izango, baizik eta baita ere bio biobra eh e, bidez e, Susana Suzanne Talayero, keindako Irudiaen bitartez eh dira eta hori 7 izango da eta 8etardietan e, opera elektroniko bat eh e, dugu eh Junet Etxea kantariak, kantaria soprano izango da e, e, opera hori egingo duena, baino oso modu eh arraro baten sakit komposagilea Zurine Fernandez Gerenavarrena, bera eh Salamertan egongo da eh elektronikako eh mailen ardurapean eta eh, kantariak abesten duen eh, eh, bitartean berak kantariak ematen dion seinale akustikoa eh E, ber modlatuko du eta orduan beste, beste musika bat sortuko du horrela, mm -hmm. e, zuzenean e, kantariak abesten duena ere a, e, modlatu eta aldatu egiten du Ordon, beraz, e, musika elektroakustika Entzungo dugu, maion kantari zuzenean Dagoela Pitsia mm -hmm, bai, e, bueno, gainera, gara batzen Ari gara elkarrezketa hau, beraz Gero gujarriko dugun orduan sortzitan Azten da gure saioa Ordan, saspita goraia jendea deritxiko Baino, baino, entxerretan irratia Entzuteari utzi eta Getxiesko, e, zerrenteria Eri kulturgunea getxiesko, ba, oper elektroniko Entzuteko aukera Aukere zango dute gure entzuleo e, Gapetxu bat hartu eta e, operara Goi da Eh, bueno, eh kitaraguarekin hasesaren ba, esan duzu bi asteburutan manatuko duzuela, ez? Osteguna gaurko hasiera, bia bia ar, bi zero hongo da. Bi ar... Bia radialan eh, ba, gaurko musika baitare, ere, baino klasikoa edo edo, edo garaikidea izan darran jazz musika antsego Eta jazz musika egiteko ez zarpikote bat dator kigu, e, leku askotako kideak dira. Lozboa txizneiz deitzen dira eta musiken e, donostian dagoen goi, musika goimaiako mm -hmm. zentroaren ikaslea izandakoen dakoen izan e, sortutako taldea dugu eta bertan, bat ez ere Carlos Trujillo bere lideraren e, temak entzun adizango ditugu, baina baita ere e, Jorge Abadias edo Ander Garziak e, ba, sortu duen asantagetan euskaltantari buruzko jazz, e, jazz moduan hori bihar, Arratxaldeko sortziretan izango da, errenteria hiria kultur gunean. Uh -huh. Eta baterako berriz, oskorri, oskorri eta... Eta banera errenteriko musika-kultur bandarekin, ez? Eunda berroita marurte egiten dituna, por cierto, aurten, ez da? Horregatik, eunda berroita urte egiten dituen, ez, da pentsatzen enuen, ba, bueno, sorion berro bat eman nahi geniola, eta modu guretzat modu simpatikoena eta honena bantxatu dugu bandarekin batera beste norbaitekin batera kontzertu bat eratzea. Eta horrela oskorri erekin jarri ginean harremanetan eta galtxara bordako udal kiroldegian ba, sortzizatik aurrera jendeak hor ba, parte hartuko duz bat gerrik entzule bezala baizik, eta nahi badute oskorri eta bandarekin batera ba, amazazpi euskal kanta, kantatzeko moduan. Zeizango mm -hmm. da, eh, oskorreka inbestetana eta egin duen pufibiltariaren moduko Pufibiltaria hau da, besteizagunak euskaldunak, denok ezagutzen ditugun horietakoak ez? Hori da, pufibiltariaren bosgarren alea planteatzen dute, eta bertan ba, ba oso, oso esagunak diren, oso horiko isoria, edo Juana Vicente Olavie, edo Axuribeltza, edo Ikusten duzu goizean edo Isilisilidago kantak, edo, bueno, gente edo Hirudamatzu garrantzileekin zit ikusten daukan Hirudamatzu kantak eh, kantatzeko aukera dukiko du. Aha, oo, oh, son do, oh, son do. Eta aste bukatzeko bai igandeko agintza izango, ez? Igandegoizean egingo dugu, igandegoizean e, alde batetik bi ekintza desberdin izango dira, bat e, leiz, e, leiz musika eh tauri egiten dugu e, batez ere aurten e, jaiotza de mendorrena e, ospatzen da konpositore Elis Musika elitzun konpositoreaundi batena e, Juan Urteagak e, musika asko egin zituen elizarako ta bere zenbait obra entzunaldi izango ditugu ba amaiketan hasiko den mesan eta mesaren aurretik Beste musikagile baten organoloko braentzuna izango dugu, ba, alizmen izabalen organizaren eskuetatik. Eta gero, e, guardiko ordu batean, herriko empratzen bertan, e, txistu eta dantza emanaldia eskainiko dugu, errenta dugu dal taldearen e, bitartez, Dana. Eta ere intza dantzataldiarekin batera, baino eh, honetan ere ere intza dantzataldiak bakarrik eh, dantzatu berrean jendea ere ba, Gombidatu izango da, esen baite dantzetan ba, pa parte hartzea ere. Bera, azor, pixkat, eh, sustatzen duzu ez, eh? alde baderikan entzutera, jutea, ikustera, jutera, menbeste alde baderikan baita ere, ba, jendeak parte hartzea, ba, egiten dituzunek italdietan, ez? Eh? Hoi da Hori da bueno, ba, ja hor, eh, hatiana... musikaztek hori lagundu nahi du bajendean nolabaita ez bakarrik entzule bezala egotea baizik, eta parte aktibo hartzea ez da Gero atxeden pixka atartuko duzu e, pentsatzen du turrengo gunetan eta, eta gero ja oztu aurrera berriro ere ba, beste ba gauza ez, oztu gunetan berta... Baina hori da, baina tartean, aztelenetik azte azken azkenera, Errenteriako ikasle sortxieta nahi urte tartetako ikasleg, errenteria ireak kulturu benean, e, konzertu berezi bat, berei eskeneitako konzertu berezi bat, erukiko dute, e, arizko e, instrumentoekin e, eta dantza, eta pianoer ekin batera, e, errenteria musikaloi irakasleen bitartez, aurkestutako e, e, programa berezi bat, beraintzat. Eta gero, arratsaldetan Xavier Rolaskoa enparantzan, E, menniesen men, aldamenean, mm. arratsaleko saspiretan, e, ost, ost, astelenetik ostegunera eta ostiralean arratsaleko zeiretan errenteria musikaleko e, ikasle, komboak eta talde desberiak baita ere e, Tomas Garbizu lezoko e, udal musika eskolako banda eta taldeiñatik etortzen dan bainoleseko banda ere, entzun alizango du jendeak, esan dudan bezala, edo haspider dago asteletik ostegunera edo zeiretan ostiralean. Mm -hmm. Musika eskola nikazetakoa kalean ere ikusteko, ez? Hori eta gero ja ostegunetik aurrera, ostegunean urrengo ostegunean ja hartzen gara ja maiatzean 22an. da, aurrera berriz ere bueltatzen gara e, itxitako kontzertuetara, eta ostegunean e, e, nikesan anuke e, bat e, aurkeztuko dugu labaita ere. E, musikari klasiko bat, Valentin Zubiarro izan zan, bera Bizkaita, Bizkaian jaioa ba, e, garai erritxikian, e, baino Madrile e, Madrileko kapela errealeko maizu izan zan, eta baita ere Madrileko musika eskolaren irakasle. Eta bere fondoa, bere jartorizko fondoa, ere ziren dagoagunez, e, partidurazko e, iratzi zituen azterketa eta oposizietarako. Eta hoiekin e, planteatu dugu horrelako Kontzertu bitxi bat, arraro e, bat, musikeneko ikaslekin eta gero birakasle, irakasle, antzesle, eh, egongo dira eh epai mailak izango balira bezela ta orduan oraindela urte egiten ziren azterketaren orlako eh bat planteatutako dugu e, ostegun horretan, urrengo hasteko ostegunean. Aha, kurioso ere bai, eh. Oso Ostiralean eh koruko musika ikiko e dugu. E, laukoru etoriko zaizkigu alde batetik e, errenteriak onoski landarbasu abez batza baina maita ere oi hartzungo lartaun abez batza e, gazteizik olabide aurra batza etoriko da eta otxote ertizka ere eta hiru kanpotik datozkigun hiru koroak e, e, berroita amar urte betetzen dituzte aurten, beraz egun horretan e, a, Ba, musika bereziak entzunga izango ditugu, saspi obra lehenengo aldiz entzungo ditugu e, Obra asko korua idatziak beraz e, egun bitxia izango da ere. Uh -huh. Eta amaitzeko horia hogeita lauean, ostiralean nor euskadiko sinfonikoa Hogeita lauean azkeneko kontzertua musikasteko amaierako kontzertua berriro ere lau urte e, errente dira torri gabe onden e, euskadiko orkesta datorkigu, eta Andramaria ez batera, ba, nolabait musikasteko filosofiaren programa bat aurkezten du, alde batetik, antzineko musikoak gogoratzea, eta eso izko obrak e, kanporatzea, eta beste alde batetik, ba, gaurko musika obrak e, aurkestea. Eta horrelagatik, lehenengo aldiz, Gasteiztar den Enrique Vazquezen obra bat e, estrenaldi bezala entzungo dugu eta baita ere Lorenzo Ondarraren abesantzak e, e, Nafarroako Euskal Dantzen gain egindako koru eta orkestarako obra lehenengo aldi entzungo dugu eta horrekin musikazte bukatuko da mm -hmm. Izen ahondia, gauza berriak, gauza esperimentalak ere bai, bueno, berriak, gauza experimentalak ere bai, ba, bueno, sekulako lan atzean, ez? Bai, hori da. Normalean, musikazte bat bukatzen denean berehala horrengo ur, urteko musikaztea ja martxan dago berezea ja izen principalenak ja buruan darlamaskigu osak e, bueno, gure gure lehena da, ba nolabait eh Esoizko musika kaleratzea, euskal kompositoreek goraipatzea, eta gaur egun e, dauden kreatzaileen e, bai genero desberdinetan bai musika garaikidean bai jasean edo bai beste motetan, ba nolabait e, kanporatzea eta eta kaleratzea, ezta. Mm -hmm. Ez dugu gaitatu pentsatzen du kalean egingo diren gausazko doakoak izango direla, baina beste gausa batzuetan oskor ozkorrirena eta bestelakoetan, ba, igual sarrera egongo dela baita ez, pentsatzen dut ha dena ere, ba lan handia, baino E, diru aldetik anere, ba, gaztoa handi izango dela, ez? Ba, gaztoa handi izaten da hori da. Ba, ala eta guztiz, zaiatzen gara, noski, ez amez ez zukezen desu, zun egiten diren ekintzak danak e, do, e, duanezkoak dira, eta barruan egiten direnak saiatu gara dibidez oskorriaren kasuan e, Iru prezio desberdin bat, ezer eskobratzea e, gaztetxo entzat, zei urtetik horiek e, ez dute zer kobratuko. E, Tarteko entzat amabio urte arte iru euro eta ja eldu entzat bost euro. Orban pentsatzen dugu, bueno, ez dela oso garristia izango. Beste lan normalean, e, zarrerak eurokoak euroko akizatzen dira, azkeneko kontzertua e, sinfoniko ez beste behatzi eurora izango dala. Mm -hmm. Ba, oso ondo, oso ondo, Ba, halako alako gitarra guagitarak gatik, abe, dena ondo teatzen den, abe regur egiten du baita ere, zorre kere lagunak guapio bat, eta, eta ez daki zerbait aztu zaigun, edo zerbait gainatu nahi duzun. Ba, momentuz, beste ekintza batzuk ere egiten ditugu, bueno, nahi duenak webgunera, sarra egiteke musikasteko webgunera, eta gero beste ekintza bat ere egingo dugu musikenen, ba, Gaur egun egiten diren edizioei musikako edizioei, buruz bai liburutan, disketan edo partituroetan. Beraz, musikazteko kontzertuekin batera beste ekintza batzuk ere antolatzen saiatzen gera. Baino, batez ere jendeari animatu ni, animatu nahi nioke, ba, gure kontzertuetara etortzera. Bakoitzak erabaki desala bere gustokoa den musika. Mhm. Mm Venga, yo.